Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Nu är det årstiden när fästingar har blivit ett bekymmer. Och en del av det här avsnittet ska vi ägna åt de här små odjuren. Men vi ska börja med en riktigt rysig spökhistoria där det är en ring som spelar en viktig roll. Ja, den här spökhistorien den har upptecknats på många håll- men eh, den mest kända versionen den handlar om den Barnekovska ringen. Och, eh, släkten Barnekov eh, fanns ju åtminstone förr framförallt i Skåne. Och, eh, ringen eh, den har jag faktiskt sett med egna ögon. Det var när jag jobbade på Nordiska museet i början av 1960-talet- man hade en serie tv-program där man visade föremål, äldre föremål med en historia. Jag kommer ihåg att den här ringen den såg ålderdomlig ut. Den var lite klumpigare än ringar brukar vara. Och det var en grå-blå sten som var infattad. Och om den hette det att när någon i släkten skulle till och dö, då kunde man se små liksom röda stänk där inne, som blodstänk. Sängnen om den Barnekovska ringen- den återges i Herman Hovbergs svenska folksängner från 1882. Eh, och det hör alltså till att det är historiska personer som uppträder här- framförallt Margareta Barnekov som eh, var född på 1600-talet- när hennes man dog år 1700 ja, då blev hon ägare till flera gods i Skåne. Och hennes uppgift blev att resa mellan de här och sköta om dem på bästa sätt. Och en sen kväll när hon var på väg mellan två av godsen, då var det ett förfärligt oväder och eh, vägarna de blev nästan omöjliga att köra på på grund av liksom all lera och regn och sådär. Det blev allt senare och Margareta Barney Hon ville få lite sömn så att hon sa till kusken att nu måste vi ta in på nästa värshus Men kusken sa att nej, nej. Ta inte in där för att det ryktas att det spökar. Ja, det bryr jag mig inte om så hon. Nu måste jag få sova. Och de stannade och värdshusvärden där var en man som inte såg trevlig ut. Men han gav dem ett rum och. Eh, Alltså hon fick ett rum för kusken, han fick väl sova i stallet tror jag. Och eh, hon somnade och eh, när det då hade blivit ungefär midnatt så vaknade hon av ett knakande ljud. Och det var helt enkelt de breda golvtilljorna på golvet där som, som eh, lyftes underifrån av en skelettliknande hand och... och eh, hon får se en kvinna som ser förfärlig ut för hon har hela huvudet kluvet av ett yxhugg. Och den här kvinnan hon ser med en bedjande blick på Margareta Barnekow. Och hon, hon vågar då tilltala henne och säger: Vad är du för någon? Och varför visar du dig här? Och då talar den här kvinnan och säger med en röst som verkar komma långt, långt bort ifrån att. Jag var versus världens hustru och han mördade mig med en yxa och begravde mig under det här golvet i den här kammaren. Och nu vill jag att han ska få sitt straff och att jag själv blir lagd i vigd jord. Och Margareta Barnekov, hon tänker vad ska jag hitta på nu? Och så ser hon ringen på sitt finger och tänker den ska jag ta. Att den ska få bli beviset för att det här har hänt. och Hon drar av sig ringen och lägger den i såret och för tillsammans de båda huvudhalvorna. Och då ser hon en, hur, en tacksam glimt i det här spökets ögon. Och så sjunker spöket tillbaka och golvtiljerna lägger sig till rätta. Och, tro det eller ej, men Margareta Barnekov, hon somnar om och sover till morgonen. Men när hon då vaknar, då tänker hon: Var det bara en dröm, allt det här? Nej ringen på hennes finger, den är borta. Så hon beger sig till länsman och berättar hela historien och världshusvärlden avslöjas och får sitt straff och den mördade kvinnan blir begravd på kyrkogården. Så går historien och den var känd på flera håll i Sverige på 1800-talet. Några årtionden före Herman Hovberg så berättade Hylten Cavaljösten i sin Värend och Virdarna som kom ut 1860-talet. Och Vad som tidigare inte har varit känt det är att den här historien den fanns i Sverige redan under förra hälften av 1700-talet. Litteraturvetaren Mattias Fyr har alldeles nyligen kommit ut med boken Svensk skräcklitteratur 1. och Där berättar han att en tysk skolbok översattes år 1737 av en som heter Peter Bliberg och Peter Bliberg han la på eget bevåg till ett kapitel som han gav rubriken Det stockholmska spöket mm, och jag ska läsa lite grann vad det står där det är en hel spökhistoria som utspelar sig i Stockholm och handlar om en slaktare som finner en älskarinna och därför mördar sin fru med sin slaktyxa och låtsas att hon har dött i pesten. Men hon börjar spöka så att han måste lämna huset. Senare hyrs huset ut till en kvinna som råkar ut för spöket som vid midnattstid kommer med största buller in i kammaren som det heter. Kvinnan börjar tala till det och spöket svarar. Jag är en god ande och lovar väl herran min Gud. Nu blir frun modigare och frågar spöket vad det vill. Hon får veta allt och gör så något som bokens utgivare själv kommenterar. Detta allt är väl troligt men det som följer ljuder något vidrigt och om det är av höga personer blivit bekräftat kunde man skäligen ta sig orsak att tveka om hela handelen. Härpå ska frun på spökets anmodan tagit sin vapenring av fingret och släppt ner den ut i klyftan av det sönderhuggna huvudet samt därpå med sin hårduk ihopbundet den i tuslagna huvudskålen var på spöket strax försvunnit. Frun kallar på hjälp, man gräver upp kistan och finner hennes ring i likets huvud varvid mördaren straffas. Mm. Ja, ringar spelar faktiskt en viktig roll i många sagor och sängner och oftast så är de med som identifikation. Man vet inte riktigt vem en person är men den här personen har en ring på fingret och i den finns det något inskrivet som röjer identiteten. Lika ofta så är det frågan om stöld av en ring och en av de allra ruskigaste sagorna på det temat handlar om en kvinna som ligger i en kista och kistan den finns inne i kyrkan. Det är bara det att kvinnan är skendöd så när hon ligger där så är det en kyrkkyrkv som nattetid tar sig in i kyrkan och eh, han ser den här fina ringen och tänker att den ska han ta. Men eh, den sitter så hårt åt så han måste ta spjärn med knät mot den som man tror döda kvinnans kropp och så drar han allt han kan och då reser sig kvinnan i kistan hon är bara skendöd. Och eh, även i vår egen tid så finns det många rusiga historier där en ringer med. Vi hade ju båda en kollega, Kristina. Jag tänker på Kerstin M Lundberg på radion och hon berättade för en hel del år sedan, en nutida sägen som utspelas i Paris och som ingår i min bok Rottan i pizzan. Och så här är Kerstins historia. Det var två äldre kvinnor som åkte i metron i Paris. Plötsligt när tåget befann sig mellan två stationer kom en mörkhyad yngling inrusande i deras vagn från grannvagnen. Han tittade bakom sig som om man kände sig jagad men slog sig sen ner mitt emot de båda kvinnorna. Efter en stund upptäckte de att det droppade blod från hans jackficka. Har ni skadat er? Frågade den ena. Innan hon hunnit få något svar bromsade tåget in vid stationen och kvinnan hörde en högtalaröst som sa Inga passagerare får lämna tåget. Alla vagnar ska genomletas. Ögonblicket därefter kom gendarmer in i deras vagn. De gick fram till den unge mannen och visiterade honom. Ur hans jackficka tog de upp ett avskuret kvinnofinger på vilket det satt en dyrbar diamantring. Den unge mannen var en tjuv som hade utnyttjat trängseln i en annan vagn till att skära av ett ringprytt finger på en kvinna varefter han flytt genom tåget. Mm, hemskt. Och liknande historier har berättats i flera hundra år, även i Sverige faktiskt. Och Det är i länder med spänningar mellan en vit och en svart befolkning som man... Oftast får höra de här historierna. För där finns det en omfattande folklor som uttrycker just den vita, över- och medelklassens rädsla för den mörkhyade delen av befolkningen. Så sängen om det avskurna kvinnofingret hör dit. Nu byter vi ämne helt och hållet. Nu ska vi prata om fästingar. För det är ju så att det inte nog med att de här små otrevliga blodsugarna finns överallt i gröngräset när de slår oss ner. Nu sprider de också farliga sjukdomar som TBE och Borrelia. Och vi ska prata lite om den folklor som finns kring fästingar. Den är inte särskilt omfattande men den vittnar ändå om att folk och djur har prågats av fästingar också förr i tiden. Till att börja med så ska vi säga någonting kanske själva. Benämningen det är ju inte bara fästing man har sagt. I Finland svenskbygder finns det en än idag de som kallar fästing, fästingarna för skogsbässe eller skogsbässa då. Och det är ungefär detsamma som skogsbagge. Och i norra Roslagen har man noterat benämningen skogspilt. Ja, jag har undersökt hur det är med skogspilt och det är faktiskt bara i norra Roslagen som den benämningen finns. Men både det ordet och det finländs-svenska skogsbässe är typiska exempel på så kallade Noah-namn. Och Noah-namn det är ju då förmildrande omskrivningar för djur som har varit så avskydda att man inte ville nämna dem vid deras rätta namn för att det var att kalla på dem, tyckte man. Det var därför som man inte skulle säga varg utan gråben eller tasse. Det diktades till och med rim som lärde ut vilka omskrivningar som man skulle använda. På den tiden då alla djur kunde tala, ja, då hade vargen sagt Om du kallar mig varg, då blir jag dig arg. Men om du kallar mig gullfot, ska jag inte ta din ullfot. Och här är då guldfot, alltså den förmildrande, insmickrande omskrivningen som ska hålla varje borta från fåren som kallas för ullfot i den här ramsan. Och skogspilt, det är då ett noa namn av samma typ. Det är ett ganska vackert namn faktiskt på det här otrevliga lilla fästingkrypet. Mm. Och det är inte det enda i sitt slag. Räven hade dåligt rykte för han rövade ju höns och skulle hålla sig borta från gården. Därför kallades han på många håll för skogshunden eller den som går i skogen. Och väslan kunde också ställa till med skada. Den kallades ljungfrun eller den lilla. Bromsar, mygg och flugor hörde lika så till plågandarna då som nu. Och de skulle man kalla frat. Och det är ett ord som verkar ha använts först om innan det blev ett noa namn på små ättriga flygfän. Man brukar säga att kärt barn har många namn. och då undrar man ju hur det är med fästingen. Man kan ju tänka sig att så impolär, impopulär som den är så borde man vara nöjd med ett enda namn. Just fästing och inget annat. Men vi har ju nyss hört här att man kallar det den skogspilt i roslagen. Har du hittat fler namn kanske? Ja, i södra Sverige var den absolut vanligaste benämningen för inte fästing utan flott eller flåt. Stinn som en flåt har man sagt i både Småland och Halland och Sörmland och Uppland. Och den som är stinn som en flåt, den har buken utspänd av mycket mat. Flotten har ingen röv, har man ansett i Västgötland. Den suger ju blod så att den blir allt större och stinnare, men den lämnar inte ifrån sig något. Och det är ju faktiskt sant att fästingar de lever länge på det blod som de kan suga i sig, faktiskt i åratal. Du är som en flåt, du behåller skiten, är en karaktäristik av en person och antagligen inte särskilt smickrande som har upptecknats i Småland. Och flå, flotten eller flåten nämns också i en liten vers som har skickades in till vårt program Folkminnen många gånger och då framförallt av lyssnare i södra Sverige, Västergötland framförallt. Så här går den. Det finns sju slags onda bet loppa lus och gnet Hängelus och flängelus Och flatlus och flotta Lägger du väggalusen till Blir de åtta mm. Inget folkloristiskt ämne är för litet för oss Här i Folkminnespodden Har du förslag på Annat som vi ska prata om Som rör folkminnen och traditioner Så hör av er till oss Skriv då till